Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга. Розділ 44. Частина 7. На обід вони зупинилися в Епсомі, якраз перед тим деревом біля муру, де ще нещодавно Джо стояв із ножем над Ларі, коли той спав. Поїли консервованої шинки і запили її апельсиновою газованкою. Ларі заспокоївся. Їхати мотоциклами було не також й погано. Вони гарно просунулися вперед, і лише у селах треба було поволі чухкати хідниками. Надін поводилася на дорозі дуже обережно. Вона пригальмовувала на небезпечних поворотах і не підганяла його навіть на вільній дорозі, тож вони постійно рухалися на швидкості, яку задавав Ларі. 35 миль за годину, не більше. Йому подумалося, що коли погода не зіпсується, до 19-го числа вони вже будуть у Устовінгтоні. Вони зупинилися повечеряти західніше від Конкорда, і Надін сказала, що можна зрізати дорогу, якщо рушити 89-ю трасою, просто на північний захід. «Там буде багато машин», – завагався Ларі. «Ми можемо їх об'їхати», – упевнено сказала вона, – «і в разі потреби можна рухатися аварійною смугою». У найгіршому випадку повернемося та поїдемо якоюсь другорядною дорогою. Повечерявши, вони таки рушили трасу 89 і справді натрапили на затор на правій смузі. За Ворнером була аварія. Легковики з трейлером склалися бумерангом, перегородивши дорогу. Очевидно, водій і його дружина померли ще кілька тижнів тому, і їхні трупи лежали на передніх сидіннях електри, наче два мішки із зерном. Разом вони зуміли перекотити мотоцикли через щеплення між автівкою і трейлером. Вони так потомилися, що вирішили не їхати далі. Тієї ночі Ларі не думав, лягти до Надін чи ні. Вона розстелила свої ковдри за 10 футів від нього, і між ними ліг Джо. Та він був надто виснажений, щоб думати про щось окрім сну. Наступного дня вони натрапили на затор, який не змогли об'їхати. Перекинулася вантажівка з фургоном, і за нею скупшився ще з десяток машин. Однак їм пощастило, за дві милі позаду лишилося розгалуження. Вони повернулися і поїхали до Енфілда. Від утоми і розчарування зупинилися у міському парку, щоб перепочити з 20 хвилин. «Надін, а чим ти раніше займалася?» – спитав Ларі. Він думав про вираз, що зринув у її очах, коли Джо заговорив. Хлопчик уже додав до свого робочого словника фрази «Ларі», «Надін», «Дяки» та «Пшов туалет, І тепер вирішив висловити свій здогад. «Ти вчителювала?» Вона здивовано глянула на нього. «Так, влучнути». «Маленьке хочила». «Саме так, перший-другий класи». Це трохи прояснило, чому вона їй чути не хотіла про те, щоб викинути Джо. На розумовому рівні хлопчик регресував до семирічного рівня. «Але як ти здогадався?» «Колись давно я зустрічався з логопедом із Лонг-Айленду. Знаю, це схоже на початок якогось жарту про Нью-Йорк, та я не брешу. Вона працювала у школах району Оушен-В'ю у молодших класах. Діти з вадами мовлення, діти з вовчими пащами, заячими губами, глухі діти». Вона завжди казала, що як хочеш виправити мовний дефект у дитини, потрібно лише показати їй, як вимовити той самий звук, однак в інший спосіб. Показати як? Сказати самій. І повторювати, аж доки в голові дитини щось не клацне. І коли вона розказувала про це, виглядала так само, як ти, коли Джо сказав «Бу, ласка». Справді? Вона сумно всміхнулася. Я любила тих малят. Деякі з них були скривдженими, однак у тому віці ніхто з них не був зіпсутий настільки, щоб цьому не можна було зарадити. Дійсно, хорошими людьми бувають лише в дитинстві. Звучить романтично. Вона знизала плечима. Діти справді добрі, і коли попрацюєш із ними, перетворюєшся на романтика. Це не так уже й погано. А твоїй подрузі-логопеду подобалася її робота? Так, подобалася, погодився Ларрі. А в минулому ти була заміжня. Ось знову те просте всюди слово. Минуле. Лише три склади, але такі всеосяжні. Заміжня? Ні, ніколи. Вона знову занервувалася. Я справжня стара діва з учительської когорти. Молодша, ніж виглядаю, та почуваюся значно старшою. Мені 37 років. Перш ніж Ларіє встиг себе зупинити, його погляд ковзнув до її волосся. Надін кивнула, ніби він дійсно щось промовив. «Сивина перечасна», – сухо сказала вона. «Коли моїй бабусі виповнилося 40 років, волосся в неї було вже все біле. Гадаю, у мене воно протягне років на п'ять довше. «А де ти викладала?» «У маленькій приватній школі у Піцфілді. Не для всіх. Вкриті плющем стіни, гральний майданчик із новітнім обладнанням. Спад в економіці? до біса, повний вперед. У шкільному гаражі стояли два тандерберди, три мерседес-бенци, дві лінкольнів та крайслер Імперіал. Мабуть, тобі непогано жилося. Та отож, сказала вона, без зайвої скромності усміхнулася. Та зараз це вже не має значення. Ларі обійняв її. Надін ледь помітно здригнулася і напружилася. Плече та рука в неї були теплими. «Краще не треба», – сказала вона. «Не хочеш, щоб я до тебе чіплявся?» «Ні, не хочу». Він спантеличено прибрав руку. «Як так? Вона ж хотіла, щоб він її пригорнув». Ларі відчував хвилі бажання, що випромінює її тіло. Сигнал був доволі чітким. Вона сильно почервоніла і звернула блискучі, сповнені відчаю очі до своїх рук, що тремтіли у неї на колінах, наче два скривджені павуки. Здавалося, вона отот -от заплаче. Надін. Вона подивилася на нього, і Ларрі побачив, що вона вже проковтнула сльози. Надін саме хотіла йому щось сказати, коли в їхньому полі зору з'явився Джо. В одній руці хлопець ніс футляр із гітарою. Вони винувато глянули на нього так, наче він застукав їх на чомусь гарячішому за розмови. «Пані!» – сказав Джон, ніби між іншим. «Що?» – перепитав Ларі. Він не розумів, про що мова. «Пані!» – повторив хлопчик і тицнув великим пальцем через плече. Ларі з Надін перезернулися. Раптом почувся четвертий голос, високий та здушений від надлишку емоцій. Вони підскочили так, ніби пролунав голос із неба. «Слава Богу! Слава Богу!» Вони підвелися і побачили жінку, яка мало не бігла до них. Вона водночас і всміхалася, і плакала. «Як я рада вас бачити!» – пробулькотіла незнайомка. «Я так рада вас бачити! Слава Богу!» Вона похитнулася та зомліла б, якби Ларі вчасно її не підхопив. Він потримав жінку за плечі, доки в неї минулося запаморочення. На вигляд років 25. Вона була вдягнена у блакитні джинси та просту білу блузку. Бліде обличчя, блакитні очі не кліпають. Незнайомка дивилася на нього так, ніби намагалася переконати себе, що це не галюцинація, що ці троє дійсно існують. «Мене звати Ларі Андервуд», – мовив він, – «а це Надін Кросс. Хлопчика звати Джо. І ми вам дуже раді». Жінка подивилася на нього кілька секунд, тоді повільно підійшла до Надін. «Я така щаслива, така щаслива, що зустрілася з вами!» Вона зашпортнулася, однак не впала. «О, господи милосердний, ви дійсно справжні!» «Так», – сказала Надін. Незнайомка пригорнулася до Надін і зарюмсала. Надін обійняла її. Джо постояв на вулиці біля пікапа, тримаючи футляр з гітарою та великий палець у роті. Урешті він підійшов до Ларі і поглянув йому в обличчя. Ларі взяв його за руку. Вони стояли та дивилися на жінок серйозними очима. Ось так вони зустрілися із Люсі Свон. Вони розказали їй, куди прямують, що там можуть бути щонайменше двоє живих людей. І вона захотіла поїхати з ними. У крамниці спортоварів Ларі знайшов для неї середнього розміру наплічник, і жінки пішли до будинку Люсі, що був на околиці міста. Надін допомогла їй спакувати речі – дві зміни одягу, спідню білизну, запасну пару взуття, дощовик. І фотографії її покійного чоловіка і дочки. Того вечора вони зупинилися в містечку під назвою Квічі, що було вже у Вермонті. Вони розпалили вогнище, сіли навколо нього, і Люсі Свон розказала їм свою історію. Вона була коротка, проста і не надто відрізнялася від того, що вони скоро почують від багатьох інших. Спершу накопичилося горе, тоді шок, і ці страждання мало не довели її до божевілля. 25 червня захворів її чоловік, а наступного дня – її дочка. Вона доглядала їх, як могла, і чекала, поки сама зляже із хрипункою. Так цю хворобу прозвали в її куточку Нової Англії. До 27-го, коли її чоловік уже впав у кому, Енфілд був практично відрізаний від навколишнього світу. Зображення в телевізорі зробилося плямистим, химерним, люди мерли як мухи. За останній тиждень через дорожню заставу проїхало чимало вантажівок із солдатами, та армії було не до такого маленького містечка, як Енфілд, штат Нью-Гемпшир. Рано вранці 28 червня помер її чоловік. 29-го дочці Люсі ніби трохи покращило, та ввечері її знову вхопила гарячка. Дівчинка померла близько 11-ї. До 3 липня померли всі Енфілдці, усі, крім неї та старого на ім'я Біл Дедс. Біл також був хворим, та він начебто повністю одужав. Проте вранці на День Незалежності вона знайшла його на головній вулиці містечка. Він був чорний та розпухлий, як і всі решта. Тож я поховала Веса з дочкою, і Біла також. На це у мене пішов увесь день, та тепер вони спочивають з миром. А тоді мені подумалося, що варто з'їздити до Конкорда, там батьки живуть. Але так, так і не зібралася. Вона глянула на них благальними очима. Я дуже завинила перед ними. Як гадайте, вони були б іще живі? Ні, мовив Ларі. Імунітет до цієї зарази не спадковий. Моя мати... Він замовк і звернув очі до вогнища. «Ми з Весом мали одружитися», – сказала Люсі. «Це сталося того літа, коли я закінчила школу. У 1984-му. Мати з батьком не хотіли, щоб ми одружувалися. Вони хотіли, щоб я кудись поїхала, народила дитину та віддала її до притулку. Та я не змогла. Мати казала, що ми розлучимося. Батько казав, що Весові бракує клепки» що він так і не візьметься за розум. Може і так, та побачимо, як воно буде, ось як я їм відповіла. Я хотіла ризикнути, розумієте?» «Так», – кивнула Надін. Вона сиділа поряд із Люсі і дивилася на неї зі щирим співчуттям. «У нас був гарненький будиночок, і я ніколи не підозрювала, що все так скінчиться», – сказала Люсі, і чи то зітхнула, чи то схлипнула. «Ми втрьох гарно влаштувалися. Завдяки Марсі весь став розважливішим, весь його світ обертався навколо нашої дитини. Для нього вона...» «Не треба», – сказала Надін. «Усе це в минулому». «Знову те слово», – подумалося Ларі. «Те коротке слово. Лише три склади». «Так, усього цього не стало». Гадаю, я бо клигала, і я вже дійсно приходила до тями, коли мені почали снитися ті кошмари. «Кошмари?» – стрипенувся Ларі. Надін глянула на Джо. Ще секунду тому хлопчик клював носом, та тепер він витріщився на Люсі блискучими очима. «Кошмари, страхіття!» – сказала Люсі. – Не завжди однакові. Частіше за все сниться, як за мною женеться якийсь чоловік і я ніяк не можу його роздивитися, бо він весь закутаний у, ну, як її, у мантію. І він постійно ховається у тінях і підворіттях, — Вона здригнулася. Він мене так замучив, що я боялася засинати. Та тепер я, можливо, чого нічого вік? Раптово зойкнув Джо, та так сильно і голосно, що всі аж підскочили. Він зірвався на ноги та виставив руки, скрутивши пальці у кігті. Чогни, чого вік, кошмаги, женеться, женеться за мною, лякає мене. Джо притиснувся до Надін і задивився в темряву недовірливими очима. Між ними зависла мовчанка. Це якесь божевілля, сказав Ларі і знову замовк. Раптом навколишня темрява здалася дуже густою, і Люсі мала зляканий вигляд. Він змусив себе продовжити. Люсі, а тобі коли-небудь снилося, ну, щось про небраску? Нещодавно мені наснилася стара негритянка, мовила Люсі. Та сон був коротким, вона сказала щось на кшталт «приходь у гості». Тоді я опинилася в Енфілді, і той... Той страшний мужик знову гнався за мною, а потім я прокинулася. Ларрі так довго дивився на неї, що вона зашарілася і опустила очі. Він поглянув на Джо. «Джо, а тобі снилася е кукурудза, стара бабця, гітара?» Джо лише дивився на нього і обіймав Надін. «Оближ його, він іще дужче засмутиться», – сказала Надін. Та збентеженою виглядала вона а не хлопчик. Ларі покоперсався в думках Джо, а будинок хижа з ганком на домкратах. Йому здалося, що у Джо засяяли очі. Ларі, припини! гремнула Надін. А гойделка Джо, гойдалка з шиною. Раптом Джо стрепенувся в руках у Надін. Він висмикнув палець із рота. Надін спробувала його утримати, та він вирвався. «Гойдалка!» – захоплено вигукнув Джо. «Гойдалка! Гойдалка!» Він відскочив від них, крутнувся на місці і показав на Надін, тоді на Ларі. «Вона! Ти! Усі!» «Усі?» – перепитав Ларі, та Джо знову замовк. «Гойдалка!» – вражено пробелькотіла Люсі Свон. «Я теж її пам'ятаю. Чому нам сниться те саме?» Нас що хтось опромінив? Я не знаю. Ларі глянув на Надін. Тобі теж це снилося? Мені нічого не сниться, відрубала вона і одразу відвела очі. Брешеш, подумав Ларі. Але чому? Надін, якщо ти. Я ж сказала, мені нічого не сниться. різко, мало не істерично, гримнула вона. «Чого ти не облишиш мене в спокої? Чого присікуєшся?» Вона підвелася і швидко подалася геть. Люсі неупевнено подивилася її слід, а тоді встала. «Піду за нею». «Так, сходи». «Джо лишайся зі мною, окей?» «Кей», – сказав Джо, і почав розтібати гітарний футляр. Люсі з Надін повернулися за десять хвилин. Ларі помітив, що вони були заплакані, та тепер уже все минулося. «Пробач», – звернулася Надін до Ларі. «Просто я постійно засмучена. Інколи це виявляється доволі дивно». «Та все гаразд». Питання снів більше не порушували. Вони всілися і послухали, як Джо пройшовся всім своїм репертуаром. Зараз у нього виходило справді гарно, і крізь мугикання і рохкання почали пробуватися самі пісні. Урешті вони повкладалися спати. Ларі з Надін лежали по різні боки, а між ними Люсі із Джо. Спершу Ларі наснився чорний чоловік на узвище, а тоді стара чорношкіра жінка на ганку її будиночка. Тільки в цьому сні він знав, що до них іде чорний чоловік. Крокує крізь кукурудзу, торуючи власний звивистий шлях. Наближається до них, ближче і ближче а на його темному обличчі світиться палючий, приварений до рота вишкір. Ларі прокинувся серед ночі. Подих перехопило, груди стискав жах. Інші спали як убиті. Якимсь чином він знав, що чорний чоловік іде не з порожніми руками. У них вигойдується страшна офіра, гниле тіло рити Блейкмур, розбухлий з дерев'яніле, з плоттю погризеною бабаками і тхорами. Німе звинувачення, яке збиралося кинути йому до ніг, звинувачення, яке розкаже, розверещить усім про його злочин, яке врочисто прошепоче, що ніякий він не хороший хлопець, що йому бракує якоїсь деталі, що він не вдаха, що він уміє тільки брати. Урешті він знову заснув, і аж до сьомої ранку, коли прокинувся, задубілий, змерзлий, голодний і з повним сечовим міхуром, йому геть нічого не снилося. «О, Господи!» – сказала Надін порожнім голосом. Ларі поглянув на неї і побачив розчарування, та таке глибоке, що Надін навіть не заплакала. Вона зблідла, а її прекрасні очі погасли і потьмяніли. Було 19 липня, чверть по сьомій, і тіні почали витягуватися. Вони їхали весь день і зупинялися лише кілька разів, і то на п'ять хвилин, а пообідали у Рендолфі лише за півгодини. Ніхто не скаржився, однак за шість годин на мотоциклі у Ларі заніміло і боліло все тіло, його м'язи немов голками нашпигували. Наразі вони стояли, вишикувавшись перед кованою загорожею. Позаду них унизу лежав Стовінгтон, який майже не змінився відтоді, як його востаннє бачив Стьюредман. За забором виднівся моріжок. Колись про нього дбали, та тепер він розрісся, розкуйовдився, і його травою засмітило віття з листям, що понаносили літні бурі. Посеред подвір'я височили три поверхи самого епідемцентру. Певне, підземних поверхів ще більше подумав Ларі. Навколо було порожньо, тихо і безлюдно. Посеред моріжку стояла табличка Стовінгтонський епідемцентр це державна установа. Відвідувачам необхідно зареєструватися у приймальні. Біля неї була ще одна табличка, і вони дивилися саме на неї. Трасою 7 до Ратленда. Тут усі мертві. Трасою 4 до Скайлервіля. Ми прямуємо на захід до Небраски. Трасою 29 до Ай-87. Рухайтеся нашим маршрутом. Ай-87 на південь до Ай-90. Пильнуйте вказівки. Ай, 90 на захід. Гарольд Емері Лодер, Френсіс Голдсміт, Стюарт Редман, Глендон Пекод Бейтман. 8 липня 1990 року. Гарольде, друзяко, пробурмотів Ларі. Не дочекаюся, коли потисну тобі руку та пригощу пивом або пейдеєм. Ларі, зойкнула Люсі. Надін зомліла.